inposakketei aurre egin. Murrizketarik ez. Manifestazioak ego Euskal Herrian. Maiatzaren hogeian igandean gazteizen hamabiterdietan andramari zuriaren plazan. Eta Bilbon habietan zabalburu plazatik. Maiatzaren hogeta seiian larunbata bata iruen bosterdietan autobus geltokitik. Eta Donostian, arratsaldeko bosterdietan buebarretik. Gure eskubiden alde, Atera Calera.